Välkomna till det tredje avsnittet av Fortsätt simma med mig, Frida! Mig Felicia! Och mig Hugo! Yay, Vi har haft lite tekniska problem, mm. så det är tredje gången vi inleder. Mm -mm. Men nu har det löst sig. Jajamän. Så att, ja, eh, idag tänkte vi snacka om ett ämne. Eh, vad kan man säga? Alltså, det är därför den här podden även är sen Mm. Eh, så att, eh, ska vi säga det? Eller ja. alltså, ja. vi tänkte snacka om döden mm. Idag eh, Men innan det så tänkte vi Köra igenom våra rutiner Ja men precis <laughs> eh, Så ja Vad dricker vi idag? Vi köpte en eh, White chocolate maca Flavor Christmas Jag vet inte vad det är. Någon säger, Starbucks grey gray <laughs> gray. <laughs> Från eh, pressbyrån mm. Mm. Alltså jag och Hugo. Mm. Ja, jag dricker vatten jag. Vill du smaka? Nej, får jag det? Ja. Men jag är lite sjuk fortfarande. Jag smaka på den. <laughs> Okej då. <laughs> <laughs> eh, ja, men <coughs> det är det. Mm. Var god Tack, ja. Hugo, vad god var. Tack Hugo, var snäll du är. Ja, <laughs> eh, så alltså, och du dricker vatten? Och jag dricker vatten hemifrån för att Borås vatten <laughs> är ju... Så du dricka små, små, små sippar bara... <laughs> ja. Timmelvatten. Timmelvatten är det bästa vattnet. Mm. Eh, ja, eh, och eh, veckans... Aha, fortfarande, <laughs> vi har fortfarande inget namn direkt. Nej, precis. Men ja, vad tipsar ni om denna veckan? Denna veckan så kommer jag börja. Och jag kommer säga kabaré. <laughs> Ja. Jag har fortfarande inte sett hela Jag har bara sett eh, första akten mm. eh, För jag var provpublik eh, På premiärveckan Eller under premiärveckan eh, En gång Och den var så fasligt bra Att jag flög av stolen typ ja. eh, Och alltså både rolig, fin Och liksom såhär, bra musik Och bra liksom dansade och så Ja, eh, ja. Fantastiskt musikal som alla Boråsare borde se. Mm. Inte bara Boråsare mm, alla. Och vi ska faktiskt se den landet. nu på fredag. Vi, ja, eh, vi. vi tre och tre till från klassen. Det ska bli askul. Ja, det ska bli mm. skitkul. Jag har hört att, den, att det är typ bland det bästa som Borås har gjort. Nu har mm. inte jag har sett I'm så sure jättemycket. Jag har bara sett det allra, allra, allra senaste. Mm. Men, mm. <laughs> men jag har hört det. Mm. Så det ska bli kul? Mm. Ja. Är det min tur? Ja. <laughs> Ja, egentligen hade ju velat tipsa om personer, platser och priser, <skratt> Men du har ju redan tipsat om. Men jag älskar den, det var så bra. Ja, för Lisa kom ju lite <skratt> efter oss. och var. För du såg den tredje gången som jag såg den. Ja, ja då såg du den första gången. Du bara, varför har ni tagit med mig tidigare? Ja, alltså den är så jävla bra. Förlåt att jag svär, men <skratt> det är helt sjukt. Ja, ja. Men så jag tipsar om något annat nu. Och och den går inte att se längre heller. nej, nej. Det är ju från musikalen Hamilton. Mm. Som Ooh. har gjort ett litet mixtape. Ja, ja, ja, ja. ja, ja jag har ja, ja. sett den men jag har inte lyssnat den. Mm. Och eh, låten Satisfied som den heter. Så vackert. Uh. Eh, den har fått en ny sångerska. Alltså Sia. Och den är så bra tycker jag. What? Den Är, är hon sång ja. Är det? Oh my god, jag måste men lyssna. Men gud, oh, wait, wait for it. Den sjunger Usher. Nej, vad wait coolt. for it! <laughs> wait Men for finns it, det på Spotify? Yep. Vad ska man lyssna? söka på? Hamilton mixtape. Okay. Man kan bra. På. Alla sök på det. Eh, lyssna även och på, på Hamilton-låtarna. Ja, de är med där. Originallåtarna är med längre ner. Okay, Så det är bara bra. att lyssna på. Härligt! Shit, inte jag lyssnar lyssna på än. Mm. Eh, det ska vi göra. Det får jag, <laughs> göra. Mm. Eh, ja, och jag tänker tipsa om en YouTuber som heter Peaceful... Kusin. Ni får ursäkta om inte uttal där. här eh, Det är i alla fall en En kille som lagar mat Jag tror att allt han gör är veganskt Men jag är inte riktigt säker Men det som är så speciellt det är att eh, han har, hans eh, Mat-tutorials Är helt tysta, det är liksom ingen musik Och han säger ingenting, utan det ljud som är, det är liksom ljud när han öppnar förpackningar eller skär saker eller, eller liksom vatten i en flaska liksom. precis och det är så calming det är det mm -hmm. bästa jag, sett, jag tittar alltid på honom varenda kväll för att lugna ner mig <laughs> lite typ. ja, men det är du tipsar ju mig eh, om den och jag kollar ah. på det och det, är, alltså, det är så skönt för, det är verkligen mm. så eh, skönt, <laughs> skönt för öronen <laughs> verkligen skönt. så ja mm. eh, det var det bra ahar ja <laughs> Eh, sen tänkte vi också säga att vi har startat ett Instagramkonto. konto Ooh. Det får man gärna cool. följa. Eh, vad heter vi där? Fortsatt simma podd. Med 2 D. Precis. <laughs> ja, för vi eh. är svenskar. Nej. <laughs> Så <laughs> gå in och följ. Mm. Vi följer tillbaka. Mm. Eh, där, där uppdaterar vi om, eh, mm. om det är något speciellt. Alltså mellan veckorna eh, mm. och eh, amen, när det kommer till avsnittet och sånt. Precis. Så det vill man ha koll på så får man gärna följa det. Precis. Mm. Så alltså fortsätt simma podd ja. följa. Ja, två delar. Precis. Bra det. <laughs> ja. Eh, och sen så tar det oss till huvudämnet kan man väl säga mm. eh, för dagens podd. Eh, också anledningen till att den här podden blir eh, en vecka sen för det kommer bli ut på onsdag. Jag. Mm. Eh, det är så här eh, om man ska sammanfatta det lite kort så har min det vill säga Fridas mamma eh, varit cancersjuk eh, under hösten även under våren men sen så var det uppehåll på några månader när hon var frisk friskförklarad inom citationstecken vad jag har förstått det som. Eh, och sen i, eh, i måndags när vi egentligen skulle spela in så avled hon eh, Shit, men nu blev jag jättekänslosam. Mm. Och så sitter ni och okay. tittar på mig. Um, och det var därför då den här får den bli lite sen. Um, mm. Ja, det mm. finns ju inte så mycket mer att säga. Nej, Eller alltså. Och, ja. Nej, men det är ju helt alltså, bisarrt. Eller det går ju inte ens eh, under några omständigheter mm. ens att sätta sig in i det. Nej. Eller liksom eh, försöka eller förstå sig på det för att det är så himla sjukt det finns inte i ens värld riktigt att det alltså att något sånt kan hända mm. Nej. Eh, och det är fruktansvärt eh, jobbigt ja. eh, och liksom då är ju podden då eller ha, liksom, det är ju en pis i havet då när det kommer till sånt liksom. ja. eh, och därför valde vi bort det då eller så ja. Ja. Eh, vilket är ganska uppenbart och som vi hoppas att ni förstår ja det gör ni säkert Mm. Eh, och om ni inte förstår så skiter vi i det <laughs> Ja precis Felicia du kom ju på med den briljanta idén Att vi kunde börja och prata om detta Och sen alltså köra ett döden avsnitt mm. Att vi pratar om det För vi alla har ju en olika relation till döden mm. eh, Jag vet inte riktigt om det blir seriösare avsnitt Nej men kanske lite jobbigare avsnitt mm. om, om inte mm. annat Eh, för vi kommer ju prata om eh, en tung grej då, som döden. Precis. Eh, för det är aldrig något kul att behöva gå igenom en döds, eh, vad säger man, dödshändelse nej, eller så. Nej, det eh, inte. Nej, men vi får bara eh, ta oss igenom det. Ja. Eh, och eh, bara berätta vad vi, vad vi, var vi står och vad vi tycker Precis och, yep. och känner. Eh, ja. Men <laughs> vi, ska, ja, alltså vi har... Skrivit lite så här frågor Så vi kan diskutera Men vi vet inte riktigt vart vi ska ta oss här ifrån Nej, Nej men det jag... är så svårt eller alltså, Man vet inte riktigt hur man ska köra igång Nej men det känns att det är ett sånt stort ämne Som man inte ens kan hantera egentligen Nej men precis, och det är därför det kan vara kul Att diskutera mm. kring det tänker jag Absolut Äm... <laughs> Men jag tänker Lisa, Jag räcker upp handen här ja. Men jag tänker så här, ska vi börja bara och fråga Har någon här någon som har dött Som man känner, så kan vi gå Varvet runt här då. Mm. så ja, ja, om jag börjar. Ja, det, det har ju. Nu har jag ju det. Sen har jag även. Eh, eh, vad är det? Min morfar, farmor. Eh, inte min farfar. fan dog innan jag föddes. Men eh, mormor. Och eh, även min mammas pappa. Äm. Mm. Eh, Mm. Så det är ganska många För mm. mina unga 16 år mm. Ja, ja. <laughs> Även min hamster Zoe då men <laughs> Ett annat avsnitt <laughs> Det är ett annat avsnitt Ja, ja. nästa på tur eh, Jag och min morfar Som gick bort eh, Och det är väl typ den enda Närstående som jag liksom känt Som jag kommer på eller alltså Det finns ju så här släktingar men eftersom att en stor del av min släkt bor i Norge mm. så är det inte alltid jag pratat med alla. Eller så är det känna dem. Nej men jag säger det mm. Och eh, en massa fiskar och hamsterar. <laughs> en massa fiskar och hamsterar. Ja här. men det är så det är. Man dör en efter en. <laughs> ja. <laughs> ja. Fan? ja. nej och jag har eh, jag vet inte om man ska säga tyvärr inte jag säga det men det låter egentligen bara sjukt. Men jag har ingen som jag känner som har eh, gått bort. Mm. Eh, eller inte så nära Alltså jag har ju föräldr alltså Mina föräldrars kompisar eh, Bland annat har ju gått bort Men eh, Men inte någon som jag står nära så nej, eh, nej. Så det har inte liksom påverkat mig På det sättet som eh, Jag vet att liksom döden kan göra för många mm. Eller vad man ska säga eh, Och det är jag såklart ta tacksam för Men eh, samtidigt det, vet jag verkligen inte Hur jag kommer hantera det när jag För jag kommer behöva gå igenom det. Här. Alltså många mor och farföräldrar går ju bort när man är liten liksom, som mm. man inte kommer ihåg det. Eh, och, jag, och då är det så här, då, jag vet inte om man får en annan syn på det då, men eh, då slipper man ju sörja alltså inom situationstecken ja. när man är så liten för att man kanske inte förstår riktigt. Mm. Eh, men jag kommer behöva processa alla de här fyra. Förstår ni, det låter jättesjukt egentligen när jag säger det. Men jag ja, för kommer alla mina eh, mor och farföräldrar ja, mm. mm. Och jag har bra kontakt med dem. Mm. Eh, och då kommer det bli liksom jag vet inte om det blir ännu jobbare att jag behöver processa allihopa. Mm. Ehm, så annars tror jag alltid att sorgen finns där om man växer upp utan liksom, eh, någonting för att den har gått bort eller så. Mm. Ehm, men sen är det också så, man behöver ju inte. Eh, äh, oj. Man behöver ju inte tycka om sin släkt. Eller sin familj. Nej, det är ingenstans i världen som har tvingat någon att tycka om sin familj. Nej. Ehm, man väljer inte sin familj. Nej. Ehm, och man kan inte. Alltid vara vän med sin familj eller sin släkt eller så. Och då är det så här... Så det är kanske inte så konstigt om ens mormor går bort och man inte gråter. Då ja. kan det ju, För det var ju lite liksom som så. med mig. Jag hade inte någon relation med min mormor. Jag hade inte haft någon kontakt med henne på typ åtta år. Och mm. hon dog för drygt ett år sedan. Mm. Så att det är klart att det var sorgligt. Men jag kände inte lika mycket liksom. Nej. Nej. Eh, ja... <laughs> ja. ja. Det är så. Var, alltså Vad är ni rädda för döden? Ja. Jag, ja, eller alltså, för jag har inte varit det innan. Eh, jag har bara varit rädd för att det ska göra ont och för att det ska ske för tidigt. Mm. Men nu den här senaste veckan, nu när jag har mått konstigt och dåligt och för allt är jättestökigt jätte i mitt huvud Och jag säger jag har lite svårt Att koncentrera mig och tänka klart mm. eh, Men det är, ju, det är ju Så det är liksom eh, Så just nu är jag inne i konstig period men, Och så får det ju vara mm. eh, Men också så har det kommit med det här eh, För jag har aldrig varit så nära Döden som jag är nu Eller mm. har varit nu För det är min egna mamma liksom mm. Kvinnan som födde mig, jag har legat i hennes mage mm. <laughs> Ehm och då ja, har jag som sagt aldrig varit så nära döden Och, eh, och då har jag även blivit mer rädd för den mm. på ett sätt Framförallt att det ska ske för tidigt eh, För det gjorde det ju delvis med min mamma också Men alltså även alltså jag är rädd för det mm. generellt sett Men alltså typ nu vet om man har ett ljus på sitt rum Om man ska gå ner till köket då släcker jag alltid det ljuset nu. Mm. För att jag är rädd mm. att jag ska råka brinna upp hela huset. Även om man bara ska hämta något. Ja, mm. precis. Det är sådana små saker. Och det är inte så, jag tänkte också så här när jag åkte bil bara Tänk om vi krockar nu. Tänk mm. om det går helt åt skogen nu. Det är så här: alltså ja, mm. Nu har jag blivit mer rädd för döden faktiskt. Eller man kanske har mer respekt för den. Det kanske ja, man, så kan så man, så. man ska ja, se istället. Fast, Alltså, det är ju så nära till döden. Alltså, man, är ju typ, man går ju bredvid döden hela tiden, mm. kan vi säga. Mm. Ehm, och, alltså, jag tror den här insikten att det händer så lätt, att den kommer till den. Mm. Ehm, för jag känner ju också att, alltså, jag har typ alltid varit lite smårad för döden. Eller så här, men på senare år så har jag försökt att intala mig själv att händer det så händer det. Fast egentligen så tänker jag inte så. Utan Nej. <laughs> jag bara intalar mig det. Ja. Men. Jag tror det är liksom den insikten som gör det. Mm. Mm. Ja, för jag är inte rädd för döden. Jag vet inte om det beror på att jag inte känner någon som har gått bort. liksom. Mm. Men alltså jag tror jag är mer rädd för att döden ska alltså angripa någon annan. Än, alltså, som, som jag kommer bli ledsen för, Förstår du vad jag menar? Mm. alltså att, den ska, att någon av mina nära ska dö liksom. Eh, det är jag nog mer rädd för än att jag ska dö själv tror jag mm. Jag reflekterar inte så mycket kring döden Och jag skulle inte säga att jag är rädd för den För det är inget, som gör, det är inget i min vardag som gör att jag liksom går runt och tänker på det Nej. Så. Nej. Eh, så jag är nog inte rädd för döden tror jag inte Jag tror inte att jag vill vara det heller Nej, eh. Nej det, det är ju sjukt jobbigt att gå omkring och, mm. och tänka på döden tiden Man kan tänka på annat ja, men precis. Sen <laughs> men, tänker jag att så här, utan döden så finns det inget liv Precis. Eh, och det, när man säger så så tycker jag att det blir fint någonstans med döden. Ja. Jag vet inte, men det, det ändå... låter ju egentligen helt saker att man säger att det är fint med döden. Men jag menar inte själva händelsen utan så här. Alltså det är ju li livets gånga. Alltså, ja men precis. Vi allt tar ju, någon sin Någon gång tid. kommer det ta slut. Och vi får, alltså det kan ju också leda till frågor så här. Vad är meningen med livet om vi ändå alla ska dö? Mm, <laughs> ja. Men. Nej men sant. Ja men alltså. Eh, Ja, vad tänker ni kring det? Vad är meningen med livet? Alltså, jag vet inte. Jag tänker. Oj, nu lät jag jätte Jag var inte ledsen. Nej, men det, det blir vad man gör det till. Faktiskt. Mm. Alltså, sen sen, sen tänker okay. jag att eh, det är så här. Nej, jag kommer inte på vad jag skulle säga nu bara för det. Här sitter jag och dagdrömmer. Nej, men att det eh, eh, liksom. Döden är så någonstans tabubelagt. Mm. Eller inte tabubelagt, men det är så här... Man pratar inte om det. Eller så man egentligen nej. så... Det är ingen liksom vanlig grej att prata om, eller så. Nej. Eh, och det kan göra det svårt att processa en död också. Och så närstående. Jag tror att det är bra och pra att prata om det. Ja, ja, ja. Eh, Att liksom let it all out, liksom. Eh, um, <laughs> oj! <som kan. laughs> eh, nej, men... Ja, jag tänker typ... Eh, att man ska ta tillvara på livet man har mm. och mm. som du sa Felicia gör det bästa av det, mm. uh, och, det och det är också det jag har tänkt nu den närmsta veckan att jag måste ju göra någonting med mitt liv. Mm. Nej men så är det ju man kan ju inte sitta och liksom man? sörja nej. Eh, nej. jäkel på sitt rum liksom. det, får man, jag måste, det får man. Absolut man får det Alltså ja. man måste men, göra det eh, men man kan inte liksom stanna inne i nej, flera veckor liksom. Nej inte hela liksom. sitt liv. Så. Precis och låsa in sig. Eh, för det tror jag man blir sjuk av liksom. eller mm, ja. det är så att man ska liksom ändå på ett sätt eh, gå vidare mm. Mm. och så känner jag också nu att nu när mamma varit sjuk så nu har hon ju ändå på något sätt lugn och ro mm. eh, beroende på hur man vill tolka det mm. eh, och nu så kan jag och, och min eh, bror och pappa gå vidare liksom mm. och på ett sätt för, ändå, för vi visste ju att det, det skulle ske <skratt> <skratt> <skratt> ja tar flätta lite men, Lisa. Jag med Elise jag blev misstänkt ja god <skratt> uh, <skratt> vi vi uh, vi visste att det skulle ske uh, men och då har vi då gick vi så här och väntade på det mm. uh, och nu så vet vi att nu är det över och nu kan vi gå vidare men det tror jag också alltså, uh, en stor grund till varför man sörjer så mycket. Alltså, jag tror att det blir en större sorg om eh, det händer plötsligt. Alltså, om det blir som, ja. om det kommer som en chock ja, ja, Jag menar, ligger någon sjuk och man får ett liksom dödsbesked på ett visst antal veckor eller månader eller dagar eller så. Mm. Eh, så tror jag ändå att man då hinner man, för då blir man ledsen då. Ja, men alltså, sörjeprocessen börjar ju redan innan. Ja, liksom. ah, men precis. Det, det händer ju när skadan intgöts. Liksom. Mm. Eh, och så. Men eh, ja. Ja, det är, alltså det är ett tungt ämne eller svårt ämne ja, att prata om. Men samtidigt väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och vi måste liksom säga att det är okej att gråta och att sörja. Och mm. att inte känna något alls om man nu ja. vill det. Liksom. Ja, precis. Man får känna precis hur man vill. Oavsett vem det är eller hur nära personen ja, står. Liksom. för att det är ingen som kan döma en. Nej. Eh, och, eh, ja. Men du nämnde ju det innan att det är så här... Är att din mamma lever i lugn och ja. ro nu. Vad, tro, vad tror ni händer efter döden? Åh oh, jag hatar den här frågan. Jag vet inte. Jag vet inte heller, jag vill, alltså, jag vill veta typ, fast samtidigt men, inte. Det är så här. Alltså jag hade en tanke, jag vet, minst när min, när min farmor dog för sex år sedan. Eh, då så pratade jag och min pappa och bror om att... Eh, Uh, ja men nu så, vi ville gärna se så här Nangiala typ Och, och <laughs> Nangilima mm. Så det såg jag, jag såg alltid min farmor så Bo i ett litet hus och oh. i Körsbergsdalen Vad <laughs> oh, fint uh, Men det är Kanske inte riktigt det jag tror på nu heller mm. uh, Sen mm. inte, jag är jag inte religiös Så att uh, Jag vet inte, det det finns ju många så här livets efter döden som har med religion att göra. Mm. Mm. Eh, Absolut. Jag vet inte. Jag vill gärna tro att det finns någonting. Mm. Eh, jag vet inte. Jag, eh, vill, jag, alltså jag vill bara eh, känna, veta, tro, ja, men tro typ att, eh, att man får det lugnt. Mm. Eller Jag vill gärna tro nu att min mamma har det bra. det, mm. de. det lugnt. Tror jag. Oavsett hur... Eh, livet efter döden ser ut så ja. tror jag att hon har det bra. Ja, Det känns mm. ju lite tråkigt liksom att dö och så är det bara svart. Mm. Det känns ju <laughs> lite <laughs> tråkigt. Ja. Mm. Oh. Vad tror du Felicia? Alltså, <clears throat> eller alltså Min morfar han gick bort för ungefär ett år sedan och det var också cancer. Mm. Eh, var det plötsligt? Asså, nej. Eller nej. Mm. Vi fick... Exakt tre månader innan så fick vi reda på det. Mm. Um, men det blev ju bara sämre och sämre. Så så mm. plötsligt var det inte. Nej, utan det var så det så här, var det bara det blev, det försämrades liksom. Jag visste ju att han skulle dö. Mm. Men dö? D dö. <laughs> men det blev ändå så här jätteschock. När mm. var ja, men, det men det blir det. Blir, det så här, oavsett mm. hur väntat det är. Så, mm. så blir det ändå en chock. Mm. Mm. Men innan det. Eh, så var jag kristen. Mm. Eh, och det är väl fortfarande på, på ett plan mm. eh, men jag, jag var så arg eller alltså, så här, ni vet om stunden när man står. jag mm. och... oh, är arg. <laughs> <laughs> ja men när man typ så här, gråter och kastar kuddar och typ så här, förstör hela sitt rum mm. uh. så var jag <laughs> för att för jag liksom inte visste vart så han förbannad. var uh, uh. Uh. så att alltså, det här med döden Gjorde väl så att jag tappar det här att jag trodde på någonting. Mm. Um, och så har det väl varit ett år nu. Alltså jag har varit mest så här arg på döden, mm. tror jag. Ja. <laughs> Fan, ta dig döden. Ja, men you. det är ju inte så. Alltså man blir ju lite, man blir förbannad på döden. Mm -hmm. Ja, men faktiskt. Så, ja. Och det får man Just i också stunden jobba. kan det väl kännas helt onödigt att döden finns. Men sen när... När det kommer, eller så här, så ja, man mm. vill väl någonstans att så kunna processa, eller fixa det. Men jag, för jag tror ju som design: alltså jag tror ju att det blir svart och det låter ju helt hemskt och jättehemskt. Mm. Det är inte så att när min det är inte så att om någon inte mig idag, jag vill inte att den ska liksom hamna i något slags evigt mörker. Nej, det är det, inte vad jag vill. <laughs> det låter så men jag har ju tänkt på det, det och så har jag tänkt att gud vad tråkigt att jag tror att det blir svart men så samtidigt så är det är ju vad jag tror. Ja. Så varför ja, försöka också. försköna det på något sätt? Mm, eh, men fast annars tror jag att nog ändå att jag vet inte, jag har sagt till folk att jag tror att, liksom så här, jag menar att man blir liksom så här att skälen åker upp. För jag tror ju på det, alltså det är undermedvetna. Alltså jag tror ju på andar och sånt. Mm, övernaturliga menar du? Vad sa jag? Undermedvetna. <laughs> övernaturliga, of course. Jaha. Eh, och det vet jag inte om det är så här jag vet inte om jag kan ha de åsikterna om liksom andar och sånt. Om jag inte Förstår ni vad jag menar? För andar måste ju vara... Det är väl det är ju döda människor. Ja. Eller alltså det skulle eller det, det, var det. Nej, eller, nej, det skulle det kunna vara. Men precis. den har ju så här tolkats mm. eh, som att det är en död människa. Precis. Ja. Och det är det. Så jag vet inte riktigt. Jag är nog lite kluven i det. Eh, men eh, jag tror ja. ju att alltså, <laughs> eller det så här, innan, det, det kan vi prata om också innan livet i sådana fall. Vad var det då? Jag hatar såna Precis, alltså det är samma fråga som att ja. fråga efter. för Räknas, då... Räknas liv som när man pop out of the vajayjay, eller när <laughs> Liv man, som när man skapades i magen, när man skapades i magen. Ehm, ja. För då tänker jag att då var det också svart innan dess. Och varför skulle fast det bli svart man fanns ju inte efteråt? till. Nej, jag men det finns inte till när du dör heller. Fast man, man. har ju ändå varit någon. Mm. Mm. För det finns ju de också eh, såhär, åter... Ah, reinkarnation med ah. religion, oh. mm, religion religion ah, Och det är väl att en, om en död människa om en människa dör men jag, mm. så föds den till en ny. Mm. Mm. Tror ni på något sånt då? Nej. Ja, nej. det. det, gör det. det. Eller jag tror det. Mm. Ja, jag, jag vet inte, jag är så splittad i den frågan. Men mm, ja, det skulle det kunna vara jag är mer accepterar det. <laughs> ja, det så så är så jag med. Ja. Ah. Mm. Men jag tänker ju här jag vill ju veta Fast samtidigt inte För att jag vill ju veta vad jag, vad jag väntar med liksom. uh. Men som du sa innan, alltså det värsta hade ju varit att, Om man liksom Dog för tidigt liksom. alltså mm, det, är ju, det, är, det är jag rädd för något För jag vill kunna leva mitt liv Men jag tror ju inte, det är inte något som jag går runt och tänker på varje dag Och bara, nu kommer jag snart dö, jag måste leva livet typ. <laughs> Fast alltså samtidigt så <står> så här går ut och kul. så har jag någonstans en bakskänsla eller baktankel om att, eh, eh, om att så här, vi, vi måste göra allt vi vill idag för att imorgon kan det vara för sent liksom. ah, För så är mm. det ju. Alltså det är ah. ju så det. Ja. Ah. Men samtidigt kan vi inte skynda på heller. Nej, jag, det jag tänker att oj, säger du pliss, ja. <snittlar> <snittlar> <står> men, men, jag fick helt plötsligt säga att döden är som julafton. Okay, man vi vill inte att det ska komma för tidigt. Eh, och typ presenterna kan också symbolisera döden mm. eh, Och man vill ju inte, eller så här, man vill ju veta vad som är i julklapparna, men då blir det inte alls lika kul att öppna dem på julafton. Oj, vilken ah, metafor. Verkligen. Mm -hmm. Felicia the Damn Queen. Girl. Ja. <laughs> ja. Ja. Men nice. Eh, eller nice, nice. Men det, du har rätt i det. Eh, ja. att det är så här Ja, det har jag. Det har du det. Nej, men, ja. eh, så jag, jag tror kort och gott att det inte finns något efter döden. Nej. Och det jag vet inte, det kanske låter helt sjukt för att jag, det är inte så att jag vill bli ett mörker, men jag tror att så här, när kroppen ligger av och när ja, så finns det ingen mer liksom. ja, när man dör. Men jag vill inte vara elak mot någon heller för jag måste ju men då Nej, får den egen alltså, uppfattning bistår ja. det. Precis. Men man kanske lever i något slags upside down. Vi tänker att Stranger äh, Things, Stranger things oh. tar över <laughs> sen Precis. efter dörren. Äh, nu är jag bara, mamma, mamma, kom tillbaka nu, kan inte leva där. Mm -mm. Vi måste hitta en gate först. <laughs> <laughs> eller en Ska vi eller? gå ut på en portaljakt? Ja, det ja, gör det. Och leta efter dörren. Hejdå. <laughs> <laughs> vi, vi går nu. Det här var sista avsnittet. Kul. Halle, <laughs> vi ses någon gång no, 2020 kanske. <laughs> vi uppdaterar på Instagramen. Precis. <laughs> <laughs> um, uh, men är ni... Uh, Alltså jag hade någon fråga som, som jag tänkte vi kunde diskutera. Men jag, åh, jag Medan den. du tänker den så kan jag fullfölja mitt sånt här vad händer efter döden? Mm. Och jag får lov. ja Absolut, ja. gör det. Jag är då scoutledare. Mm. <laughs> Timle. Ja. Mm. Och då beslutade vi att vi ska prata om döden med barnen. Mm. Och det var ett liksom rätt konstigt beslut enligt alla tyckte vi. Mm. Och att man får ta det lite försiktigt. Men då skulle vi få en bok som vi skulle läsa upp eller vi det var en kille från en begravningsbyrå som skulle läsa upp den och den heter Sommarlandet och den är liksom så här bygger på kristen tro. Mm. Är, är det är scouterna kristna? Uh, ja. Okej. Okay. Mm. Bra att veta tänkte jag. Ja. Då vet ni det. <laughs> <laughs> och i mitt så förvirra för, för, för, förvirrande. Mm. Ah, ja, ah, så ska vi se stundsamma. du. Blir det. <laughs> I min lilla Kristna Confusion. Så tyckte jag den boken var väldigt fin i sig. För mm. att det handlar liksom om att döden, alltså, det är liksom en dal som går bredvid oss. Och mm. sen så går man igenom den rätt länge. Tills man kommer till ett land där det är fint och sommaren är på en äng och så kan man gå lite längre bort och säga hösten där och sånt. Eh, och den gav en så fin liknelse. Mm. Så att jag liksom. Ah, ja, jag fick hoppa tillbaka. Mm. Eller alltså, du såhär, längtade död. Ah, ja, <laughs> alltså. yeah, I want to die. <laughs> Nej, men alltså, det blev lite så här, det blev lite som det var för oh, mm. Nu lät det som att jag har varit i depression, men det har jag inte. <laughs> eh, jag har det var bara, ja. Men det var, det lät fin. Mm. Det tycker fint. Jag, jag tänkte med. köpa den boken, men jag har inte hittat den. Mm. Förutom på internet. Men ja, den är fin. Mm. Ah, nice. Ja, nice. Jag kom på min fråga nu. Gött! Eh, hur vill ni dö? Mm, oh. <laughs> eh, uh, om ni fick välja. Helst inte i. Alltså är det verkligen så här önsketänkande? Mm, ja, tolka det som du vill. Okay. Eh, jag vill gärna dö eh, av eh, ålder. Mm. Jag vill inte bli dement eller eh, få Alzheimers eller någon annan liksom hemsk sjukdom. Mm. Alltså cancer eller så. Eh, som gör att jag inte kan leva. Mm. Alltså som förhindrade för mig att leva Jag vill liksom vara frisk och eh, god eh, Tills jag dör Sen vet jag inte Alltså hur? Jag vill, vill jag gärna göra det så smärtfritt Som möjligt, tänker jag Jag vet ju inte om det är runt ens eh. Nej. Men ja, gärna så, eh, så Den kan fixa en smärtfri död eh, Call me <laughs> jag ja. Ja. Mm. Men det hade ju också varit nice Att typ, dö på något så här revolutionerande sätt Typ på scen kommer där man, väl, tänk, tänk <laughs> hur mycket hur mycket jag älskar att stå på scen. Mm. Tänk att bara få död där man verkligen verkligen verkligen verkligen vill vara och älskar att vara. har varit en kock för alla som liksom ja. satt i publiken, ja, men i men publiken. När de spelade 13 årsafton i Göteborg tror jag det var för ja. några år sedan eller Stockholm kanske. Eh, så var det en kille som fick hjärtattack och dog på scen. På scen. Ja, fast inte så att man fixerade men han skulle ut alltså han, de hade en snörsen Mm. tror jag, jag vet inte jag grundar inte det här på någonting men jag, jag har fått det berättat för mig. Eh, det var en snöer och så var det liksom en en, en av fronterna var liksom framme. Eh, och så skulle de menen då så satt han liksom redo att så här vändas då på eh, mm. oh, andra sidan och så då då kan men då är det bara att bryta förstenen liksom. Eh Nej men ja det är bara jag tänker så jag tänker blike men han kan inte kapa tänker. Alltså så Hugo hur teaterveteranen dog på Kan inte scen, snälla liksom. ha det lite väntat så du bara eh, Jag tar en tablett eller något innan jag går på scenen. <laughs> faller jag. ihop. Ja, Nej, ja. nice. <laughs> så det var varit nice. Bra. Ja, har du någon? <laughs> eh, mm. Jo, men tips om Hugo. Fast bortsett från den här på scenen. Men i <laughs> ålder och frisk. Fast alltså, jag vet inte. För att jag vill ju inte att min familj ska liksom få ett samtal bara helt plötsligt. att oh, hon är död. Nej. Så därför men, vill jag ju bli lite sjuk i en vecka. <laughs> lite för och så. mm. Och få lite mediciner så att jag mår bra. Och eh, kunna krama min familj lite extra. Göra dem lite mer kärleksfulla ord. Och mm. jag vill ju dö liksom. Eh, med att jag har fått sagt hej då till alla. Mm. För det är väldigt könt. Men jag tänker man vill ju inte dö om man har eh, om man har fått... Eh, alltså om man inte känner sig färdig. Nej, Nej. men det tror jag är man... Eh, är man gammal för jag har hört om, om gamla liksom uh, att de känner liksom nu, nu är jag färdig och nu kan jag dö. Oj. Wow. <laughs> nej men jag har hört om dem. Så det, om dem? Om, om dem. där? Om dem där. Nej men och det är väl kanske så här ännu en punkt i livet lite som en punkt som man känner att nu vill jag skaffa barn. Kanske Aa. man känner att nu vill jag dö. Nu ska jag köpa hjuklappar. <laughs> <laughs> det är också en viktig punkt i livet. Ja. <laughs> uh, nej men det kanske finns en sån med. Om man för alltså, de som dör för tidigt kanske inte kommer till den punkten bara. Nej. Och ja, jo, men ja. Mm. Och därför sa jag min lilla sjuka vecka. Alltså jag ska liksom, alla ska vara, alla ska vara förberedda på att jag kommer dö. Ja. Mm. Men jag tänker att man kanske fixar ett litet avskedskalas. <här> <här> <här> nu är det så det alltså hur går en kvar, en vecka kvar att leva? Uh -huh. Och då kan man ju verkligen bara så här. Och alla kommer över åh vill du fylla med till Turkiet och man var yes, Nej, men please. alltså, nej men då tänker jag bara så du gör man verkligen allt som jag aldrig fick göra. Uh -huh. Man liksom gjorde din det är klart din blir ingen lycklig fest. Det var ju inte det, med det men <laughs> att man säger man <laughs> wow. köper smör och wow. startar <laughs> och Och service och och liksom så. <laughs> Ja, oh, eh, ah, eh, det känner jag att du vill ha det. Ja ah, eh, Vi kan fixa det då. Säg till Tack. bara när du vill eh, vad är det. Sista <laughs> Jag har alltid haft en inre röst. Jag har inte röster i huvudet. Men jag har haft en inre röst som har sagt att jag kommer dö i 25 års åldern i en bilolycka. Men vad? Jag har alltid trott det. Och det är helt sjukt. Förlåt familjen om ni hör det här. Men jag tror inte jag kommer göra det. Men, alltså jag på men jag ska inte köra bil när jag är 25 då. Jag tar ett litet sabbatsår. Du fe Felicia, nej. Nej, men jag kommer inte göra <laughs> jag, det. Varför fick jag den klumpen i magen nu? Men jag kommer, ja. inte, jag kommer inte dö när jag är 25. Felicia. Felicia, <laughs> försvann. <laughs> jag försvann. Bye, söker. Felicia. Bye. Jag kommer låsa in dig i mitt rum. <laughs> Om jag har ett sådant när, <laughs> när jag är 25. Och så kommer du sitta där ett helt år. Tack. Mm. eller så alltså, tack. Jag, kan vi inte köra lite Rapunzel? Jag är Rapunzel, du min mamma och så ska <laughs> blomman sprida. Naboindensiv. <laughs> oh. Nej men um. ah, får jag berätta hur jag vill dö? Ja gör det. Vi <laughs> <laughs> var nej. Nu är det var jag och hur går. det. Um, jag vill också dö av ålder Fast de som dör av ålder blir ju sjuka. Eller är det loffast? Ah. Vi kan man dö av att bara vara helt risk? <laughs> Nej, men jag tror det måste vara någonting oavsett du ja, men det man kan ju vara att är... man får hjärtat fel, men det kan hända över natten. Liksom. Ja. Precis. Uh, jag men... vill i alla fall dö över ålder uh, i sömnen, mm. tänker jag. Mm. Ganska lugnt. Uh... Du vill ju sova så. <laughs> det är din, så här, jag vill du... stå på scen och du vill. Sova. Jag vill sova. Jag kan sova på en scen uh, <laughs> när jag är 90-typ. Så går jag och lägger mig på en scen, Det ska vara fullsatt. <går> mm. <går> men det är ju ännu sjukt <går> om du ska bara lägga dig där då. Det hade jag varit jättesjukt tycker jag. <går> verkligen bara ligga sig ju där. Okej då. Okej okay då. I mitt, i mitt rum omringad av min potentiella familj. Mm. Uh, och mig och Felicia och dig Hugo. Tack. Jag kan <går> jag kan <går> <går> jag inte så att ni är Jag kan ju Ja. <går> <Bra. går> <går> <går> <går> Nej men, ja. Ja, har vi något mer? Hur, hur kan man hantera sorg? Kan vi ta lite snart. Gråta, sörja. Gråta. Gråta inte ut. Mm. Känna precis. Så gör vad man som gör. jag, kasta runt i en madrass ja. i hela rummet tills du känner att du är nöjd. <laughs> mm. Nej men bara, alltså i mitt fall, jag tror att så här, umgås med folk, kanske precis. ta det lite lugnt. Och gör precis vad man känner är bäst för sig själv. Mm. Och eh, jag fick höra någonstans, jag kommer inte ihåg var. Uh, kan det kan ha varit någon podd kan ha varit någon som sa det till mig Men att, att det kan vara bra att uh, känna Eller för min del då, Att känna alla, alla, alla känslor nu mm. Och bara gråta ut nu och må jättedåligt nu För då kan det vara enklare att gå vidare sen mm. Mm. Sen uh, tänker jag också att För såhär. då ligger det ju trycker hela tiden mm. liksom. Absolut Nej, Men sen är det också här. Uh, vad säger man, eh, alltså så här om min katt dog ju, det är ju liksom det närmaste mm. jag har kommit ja. och det är ju som en familjemedlem, alltså det är ju ja. precis som mina föräldrar för att han har ju funnits där precis så länge som de har gjort liksom mm. eh, eller så så från den början mm. eh, och om någon säger så här, men det är ju bara en katt så nej, eller så här allas, så här, vad säger man, dra inte ner någon annans eller dina egna tänk inte så här, om nej. min katt dog men vadå, det finns värre, tänk ja, men inte för så för minns tänk inte någon känslor vad sa du? Förminska inte något. Nej men precis, liksom. förminska inte det. Nej, precis. Jag är jätterädd för dagen då min hund dör. Oh. Oh, Och det då. kommer nog komma snart tror jag. Nej. Men hon är ju så gammal. Men hon är väl inte så gammal? Hon är typ 10. 9, 10. 9 år. Okej, jag ska hitta. Men vänner, nu är det mörkt ute. Mm. Vi måste hitta hem. Vi... <laughs> Jag har sett att och kollat upp i lägenhetsfönstret och då är det en dam som bytt sina gardiner. Och de är färdigbytta nu. Och det ja, betyder... fint. Nu det, ska vi gå hem. det är det julgardiner. Hejdå. Och Beckingspodden står utanför och väntar. så. Gör de förlåt, det. Ja, förlåt. Men vi ger lite cred till dem nu. Tack ja. för att vi fick nyckeln. Och tack eh, B-Street <skratt> för att vi fick komma hit idag. Och tack Sebastian för och att du hjälpte oss med, vi med, lite med det. Abrupt, men det gör ingenting. Vi hör snart igen. Ja, ja. och eh, väldigt, väldigt snart kommer det något väldigt, väldigt kul. Kan jag lova? det Ja. Eh, ja, det Christmas kommer det. Is here. Just ja! Okej, okay. bra. Tack ja. för ett fint avsnitt, hörni Ja, det bra. var fint. Kul att ni lyssnade. Ja. Kram. Ha, det är bra. Hej då. Ska vi köra jingen the way Det kanske vi måste göra. Kör vi nu? Den ska komma här nu egentligen. Ja, så nu kommer ingen där. Tack, hej.